Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 17 Domnul Morel plecă făcându-i semn catalanei că a lăsat o pungă pe sobă. Dar, înarmat cu rețeta medicului, bătrânul nu mai voi să mănânce nimic. În cele din urmă, după nouă zile de deznădejde, el își dădu sufletul blestemându-i pe cei care îi pricinuiseră nenorocirea și spunându-i lui Mercedes dacă ai să-l mai revezi pe Edmon al meu, să-i spui că mor bine l Abatele se ridică, făcut de câteva ori ocolul camerei, ducându-și mâna tremurătoare la gâtul uscat. Și crezi că a murit. De foame, părinte, de foame!" spuse Caderus. Sunt tot atât de sigur că a murit de foame, pe cât sunt de sigur că noi doi ne aflăm aici." Cu o mână convulsivă, abatele apucă paharul de apă aproape plin, îl goli dintr-o sorbitură și se așeză iar cu ochii înroșiți și cu obrajii palizi. Trebuie să recunoști că e o mare nenorocire, spuse el cu glasul răgușit. Cu atât mai mare, părinte, cu cât Dumnezeu n-a avut niciun amestec, fiindcă numai oamenii sunt de vină. Atunci să vorbim despre oamenii aceștia. Spuse abatele. Dar gândește-te, adăugă el aproape amenințător, gândește-te că ai făgăduit să-mi spui tot. Să vedem cine sunt oamenii care l-au făcut pe fiu să moară de deznădejde și pe tată să moară de foame." Doi oameni care îl pismuiau, părinte. Unul din pricina dragostei, iar celălalt din ambiție. Fernand și Danglar. Ea spunem. Ce am a împins invidia să facă? L-au denunțat pe Edmond ca agent bonapartist. Dar care dintre ei l-a denunțat? Care din doi a fost adevăratul vinovat? Amândoi, părinte. Unul a scris scrisoarea, celălalt a trimis-o. Și unde a fost scrisă scrisoarea? Chiar la rezerv, în ajunul nunții. Asta e, asta e șopti preotul. Faria, faria, cât de bine cunoștei tu oamenii și lucrurile! Ați spus ceva, părinte? întrebă Caderus. Nu, nu, povestește mai departe. Danglar a scris denunțul cu mâna stângă ca să nu-i poată fi recunoscut scrisul, iar Fernand l-a trimis. Dar dumneata erai de față, striga abatele pe neașteptate. Eu? Se miră Caderus. Cine v-a spus că eu eram de față?" Abatele își dădu seama că mersese prea departe. Nu mi-a spus nimeni, dar ca să cunoști toate amănuntele astea, trebuia neapărat să fi fost de față." Adevărat," răspunse Caderus cu glas înăbușit. Eram de față." Și n-ai căutat să împiedici o asemenea ticăloșie? Atunci ești complicele lor. Părinte!" Spuse Caderus Îmi dăduse beau atâta Încât aproape că îmi pierduse mințile Abia mai vedeam ca prin ceață Am spus tot ce putea să spună un om într-o asemenea stare Dar mi-au răspuns amândoi că voiau să glumească doar Și că gluma lor nu va avea nicio urmare Dar a doua zi A doua zi ai văzut bine că ea avea urmări și totuși n-ai spus nimic Erai de față când l-au arestat pe Edmond?" Da, părinte, eram acolo și am vrut să vorbesc. Am vrut să spun totul, dar m-a oprit danglar. Dacă e cumva vinovat," mi-a spus el, dacă s-a oprit cu adevărat în insula Elba, dacă i s-a încredințat cu adevărat o scrisoare pentru comitetul Bonapartist din Paris, dacă se găsește scrisoarea asta la el." Atunci toți cei ce îi vor lua apărarea vor trece drept complicii lui. Mi-a fost teamă de politică așa cum se făcea ea pe atunci. Trebuie să mărturisesc. De aceea am tăcut. A fost o lașitate, recunosc. Dar n-a fost o crimă. Înțeleg. Ai închis ochii și atâta tot. Da, părinte, răspunse Caderus. Și din pricina asta mă mustră conștiința zi și noapte. Îi cer adeseori iertare lui Dumnezeu, vă jur, cu atât mai mult cu cât fapta asta singura pentru care mă pot mustra mai serios din întreaga mea viață, este fără îndoială și cauza necazurilor mele. Îi spășesc o clipă de egoism și de asta îi spun într-una carcontei, de câte ori o aud văitându-se. Taci, femeie, Dumnezeu vrea asta!" Și Caderus își plecă fruntea, vădind o adevărată căință. Bine," îi spuse Abatele, ai vorbit cinstit. Când cineva se învinuiește astfel, merită iertarea." Din nefericire," răspunse Caderus, Edmon e mort și el nu m-a iertat." Nu știa," spuse Abatele. Acum poate că știe." Glăsui Caderus. Se spune că morții știu totul. O clipă se făcută cere. Abatele se ridicase și se plimba gânditor. Apoi se reîntoarse la locul său și se așeză. Ai pomenit de două sau de trei ori numele unui oarecare morel. Cine era omul acesta? Armatorul faraonului, patronului dantes și ce rol a jucat el în toată întâmplarea asta tristă?" întreba abatele. Rolul unui om cinstit, curajos și mânat de dragoste, părinte. De douăzeci de ori a intervenit pentru Edmon. Când împăratul s-a reîntors, domnul Morel a scris, s-a rugat, a amenințat atâta, încât după cea de-a doua restaurație a fost foarte mult persecutat ca bonapartist. După cum v-am spus, a venit de zece ori la tatălui Dantes ca să-l ia la el. Iar în ajunul sau înainte înaintea morții bătrânului, după cum v-am mai spus, i-a lăsat pe sobă o pungă cu bani, din care au fost plătite datoriile bietului om și s-a putut face față cheltuielilor de înmormântare. Astfel, sărmanul bătrân a putut cel puțin să moară așa cum trăise. Fără să pricinuiască necazuri nimănui. Punga mai e încă la mine. E o pungă mare, lucrată în ochiuri de plasă roșie. Mai trăiește domnul Morel? întrebă abatele. Da, răspunse Caderus. Atunci trebuie să fie un om binecuvântat de Dumnezeu. Trebuie să fie bogat, fericit? Caderus zâmbi cu amărăciune. Da, Fericit ca mine!" glăsui el. Nu cumva vrei să spui că domnul Morel e nefericit!" striga abatele. A ajuns în mizerie, părinte! Ba mai mult încă! Îl paște dezonoarea!" Cum așa?" Da!" vorbi mai departe ca de rus. Uite așa! După douăzeci și cinci de ani de muncă, după ce dobândise locul cel mai decinste în negoțul Marsiliei, Domnul Morel s-a ruinat cu desăvârșire. A pierdut cinci vase în doi ani. A trecut prin trei falimente groaznice și nu mai are altă nădejde decât faraonul, pe care îl comanda pe vremuri bietul dantes și care trebuie să se reîntoarcă din Indii cu o încărcătură de cârmăs și de indigo. Dacă și corabia asta se îneacă, așa cum i s-au unecat celelalte, atunci e pierdut." E cumva căsătorit? Are soție, are copii nefericitul?" întreba abatele. Da, are o soție care în toate nenorocirile astea s-a purtat ca o sfântă. Are o fată care era pe cale să se mărite cu iubitul ei, dar familia lui nu mai vrea să-l lase să ia mireasă fără zestre. Și mai are un fiu locotenent în armată. Dar... Vă dați seama, toate astea îi sporesc durerea în loc să-i o ușureze. Dacă bietul om ar fi singur, și-ar zbura creierii și-ar scăpa de toate." E îngrozitor," șopti preotul. Iată, părinte, cum răsplătește Dumnezeu virtutea," spuse Caderus, și iată cum eu, care n-am făcut niciodată o faptă rea, în afară de cea povestită, trăiesc în mizerie." După ce o să-mi văd biata nevastă moartă de friguri fără ca să o pot ajuta cu nimic, am să mor de foame așa cum a murit tatălui Dante, în timp ce Fernand și Danglar se scaldă în aur. Cum asta? Păi da, fiindcă lor le-au mers toate din plin, în timp ce oamenilor cum se cade toate le merg rău. Ce a devenit Danglar? El e cel mai vinovat, nu-i așa? El e instigatorul. Ce a devenit? A plecat din Marsilia. Cu recomandația domnului Morel, care nu-i cunoștea crima, a intrat în slujba unui bancher spaniol. În timpul războiului din Spanie a luat asupra lui o parte din aprovizionarea armatei franceze și s-a îmbogățit. Apoi a speculat cu banii aceștia și și-a întreit și a împătrit capitalurile. Rămânând văduv după fica bancherului spaniol cu care se căsătorise, s-a însurat cu o văduvă, doamna de Nargon, fica domnului Servio, șambelanul actualului regeșii, care se bucură de o mare trecere. A ajuns milionar și l-au făcut baron. Așa că acum e baronul d'Anglar, are un palat pe strada Mont Blanc, are zece cai în grajduri, șase la chei în anticameră, și nu știu câte milioane în dulapuri. Așa, făcu abatele cu un accent ciudat. Și e fericit? Cum ar putea să spună dacă e fericit? Nenorocirea sau fericirea sunt tainele zidurilor. Zidurile au urechi, dar n-au limbă. Dacă ești fericit când ai multă avere, atunci danglar e fericit. Și Fernan Fernan și el e cu totul altul acum. Dar cum s-a putut oare îmbogăți un biet pescar catalan, fără mijloace, fără creștere? Îți spun drept că nu pot să înțeleg. Asta nu o înțelege nimeni. Trebuie să fie vreo taină în viața lui. O taină pe care nimeni nu o cunoaște. Dar pe ce trepte vizibile a putut urca până la o mare avere sau la o înaltă situație? La amândouă, părinte, la amândouă, el are și avere și situație." Îmi spui Basme." E adevărat că seamănă a dar ascultați-mă și veți înțelege." Cu câteva zile înainte de reîntoarcerea împăratului, lui Fernand îi căzuseră sorții pentru armată. Burbonii l-au lăsat în pace la catalani, dar Napoleon reîntorcându-se, a poruncit o recrutare peste rând și Fernand a fost silit să plece. Am plecat și eu atunci, dar cum eram mai bătrân decât Fernand și cum de-abia mă însurasem cu biata mea nevastă, am fost trimis la paza coastelor. Fernand a fost încorporat în trupele active, a trecut granița cu regimentul său și a luat parte la bătălia de la linii. În noaptea de după bătălie, Fernand era de pază la ușa generalului, care avea legături tainice cu inamicul. Chiar în noaptea aceea, generalul trebuia să treacă la englez. El îi propuse lui Fernand să meargă cu el. Fernand primi, își părăsi postul și îl urmă pe general. Fapta care l-ar fi trimis dinaintea unui consiliu de război, dacă mai rămânea Napoleon pe tron, i-a folosit lui Fernand drept recomandație pe lângă Bourbon. S-a reîntors în Franța cu gradul de sublocotenent și, cu protecția generalului, care avea mare trecere, a fost făcut capitan în 1823, în timpul războiului din Spania, adică tocmai când Anglar se încumeta să facă primele afaceri. Fernand era spaniol, Așa că a fost trimis la Madrid să cerceteze starea de spirit a compatrioților săi Acolo l-a întâlnit din nou pe Danglar S-a legat cu el I-a făgăduit generalului său un sprijin printre regaliștii din capitală și din provincie A primit la rândul său făgăduieli și a luat angajamente Și a condus regimentul pe drumuri cunoscute numai de el singur prin trecătorile păzite de regaliști și aduse în sfârșit asemenea servicii în campanie aceasta scurtă, încât după luarea trocaderului a fost făcut colonel și a primit crucea de ofițer a Legiunii de Onoare și titlul de conte. Soartă, soartă, murmură abatele. Da. Dar, ascultați, încă nu v-am spus tot. După terminarea războiului din Spania, cariera lui Fernand se vedea primejduită de lunga pace care făgăduia să domnească în Europa. Numai Grecia se răsculase împotriva Turciei și își începuse războiul de independență. Toți ochii erau îndreptați spre Atena. Era la modă să-i deplângi sau să-i sprijini pe greci. Guvernul francez, fără să-i apere fățiși, Îngăduia, după cum știm, plecările unora într-acolo Fernand cerut și căpătă învoirea de a merge să lupte în Grecia Rămânând totuși mai departe înscris în controlele armatei franceze Peste câtva timp, se află că domnul conte de Morser Fiindcă așa l chema acum Trecuse în serviciul lui Ali Pașa cu gradul de general instructor După cum știți, Ali Pașa a fost ucis dar înainte de a muri, el răsplăti serviciile aduse de Fernand, lăsându-i o sumă uriașă pe care Fernand o aduse în Franța, unde gradul său de locotenent general îi fu confirmat. Așa că astăzi," întrebă abatele, așa că astăzi," povesti mai departe Caderus, are un palat măreț la Paris, pe strada Elder, numărul 27." Abatele vrut să spună ceva Șovăi o clipă Apoi stăpânindu-se întrebă Și Mercedes? Mi s-a spus că ar fi dispărut A dispărut Răspunse Caderus Da, a dispărut așa cum dispare soarele Ca să se ivească și mai strălucitor A doua zi S-a îmbogățit și ea? Întreba abatele zâmbind ironic În clipa de față Mercedes este una dintre cele mai mari doamne din Paris, răspunse Caderus. Povestește mai departe, îl îndemna abatele. Mi se pare că aud povestindu-mi se un vis, dar am văzut eu însum lucruri atât de uluitoare încât ceea ce îmi spui mă miră mai puțin. Mercedes a fost mai întâi deznădăjduită de lovitura care îl rupea pe Edmond. V-am vorbit despre stăruințele ei pe lângă domnul de Vilfor și despre devotamentul ei față de lui Dantes. În plină deznădejde, o lovi o nouă durere, plecarea lui Fernand, a lui Fernan, a cărui crimă nu cunoștea și pe care îl privea ca pe un frate. Fernand plecă. Mercedes rămase singură. Se scurseră pentru ea trei luni de lacrimi, nicio știre de la Edmond, nici o știre de la Fernan Nimic în fața ochilor decât un bătrân care se stingea ucis de deznădejde Într-o seară, după ce stătuse toată ziua, după cum se obișnuise La răspântia celor două drumuri ce duc de la Marsilia la Catalani, Ea se înapoi acasă mai mâhnită decât totdeauna Nici iubitul și nici prietenul ei nu se reîntorceau pe vreunul din cele două drumuri și ea n avea știri nici de la unul, nici de la celălalt Deodată îi se păru că aude un pas cunoscut Mercedes se întoarse neliniștită, ușa se deschise și se ivi Fernand în uniforma lui de sublocotenent Nu numai jumătate din ceea ce deplângea, dar și o parte din trecutul ei se reîntorcea odată cu Fernan. Mercedes îi prinse mâinile cu o pornire pe care Fernan o l-o drept dragoste, dar care nu era decât bucuria de a nu mai fi singură pe lume și de a revedea în sfârșit un prieten după ceasuri de lungi petrecute în tristețe și singurătate. Și apoi trebuie spus că pe Fernan nu l uruse niciodată, nu l-iubise și atâta tot. Un altul stăpânea inima fetei și acest altul lipsea, dispăruse Murise poate La gândul acesta, Mercedes izbucni în suspine și își frânse mâinile de durere Dar gândul pe care îl respingea altădată când îi sugera altcineva, îi revenia acum singur în minte De altfel, bătrânul Dantes însuși îi spunea într Edmon al nostru a murit, fiindcă dacă n-ar fi murit s-ar fi întors Cum v-am spus, bătrânul muri dacă ar fi trăit, poate că Mercedes nu s-ar fi măritat niciodată cu alt bărbat decât Edmond, căci bătrânul ar fi mustrat-o pentru necredința ei. Fernand înțelese lucrul acesta. Când află despre moartea bătrânului, el veni din nou. De data aceasta era locotenent. La prima călătorie nu suflase o vorbă despre dragostea lui. La cea de-a doua călătorie... El îi reaminti fetei că o iubește. Mercedes îi mai ceru un răgaț de șase luni ca să-l aștepte și să-l plângă pe Edmond. De fapt, spuse abatele cu un zâmbet amar pe buze. În total ar fi 18 luni. Ce poate cere mai mult logodnicul cel mai iubit chiar? Apoi șopti cuvintele poetului englez. Frailty. The name Nestatornicie, numele tău este femeie. Peste șase luni, urmă Caderus, se făcu nunta la biserica Acul. La aceeași biserică unde trebuia să se mărite cu Edmon, șopti preotul. S-a schimbat doar logodnicul, atâta tot. Mercedes se mărită, deci, continuă Caderus. Dar deși li se păruse tuturor liniștită, a leșinat totuși când a trecut pe dinaintea rezervei, unde cu 18 luni mai înainte își sărbătorise logodna cu acela pe care ar fi văzut că îl mai iubea încă, dacă ar fi îndrăznit să-și privească până în fundul inimii. Fernan, mai fericit dar nu mai liniștit, căci l-am văzut pe atunci și se temea mereu de reîntoarcerea lui Edmon, Fernan, a avut grijă să-și mute de îndată nevasta în altă parte. Și să se depărteze el însuși Altfel, ar fi fost și pericolele la oaltă cu amintirile Dacă mai rămânea la catalani La opt zile după nuntă plecarea amândoi Și ai mai văzut-o de atunci pe Mercedes? Întrebă preotul Da, am revăzut-o în timpul războiului din Spania La Perpignan, unde o lăsase Fernan Pe atunci își creștea fiul Abatele tresării. Fiul?" Se miră el. Da," răspunse Caderus. Îl creștea pe micul alber Dar ca să poți crește un fiu, trebuie să fii primit tu însuți o educație aleasă." Și după câte am auzit de la Edmond, ea era fica unui simplu pescar, frumoasă, dar fără cultură. Oare atât de puțin își cunoștea Edmond Logodnica?" Se miră ca de rus. Mercedes ar fi putut ajunge regină, părinte, dacă ar fi să se pună coroana numai pe capetele cele mai frumoase și mai inteligente. Averea ei sporise și ea crescuse odată cu averea. Învăța senul, învăța muzica, învăța de toate. Altminteri, între noi fie vorba, cred că nu făcea toate astea decât ca să se distreze, ca să uite. Și că nu-și vâra atâtea lucruri în cap decât ca să le înlăture pe cele avute în inimă Dar acum, ca să spun totul, averea și onorurile trebuie să o fi consolat, fără îndoială. E bogată, e contesă și, totuși, cade rus se opri Și totuși ce? întreba abatele Totuși sunt sigur că nu-i fericită De ce crezi asta? Iată de ce! Când m-am găsit la mare Nanghie, mi-a dat prin gând că vechii mei prieteni mă vor ajuta cu câte ceva. M-am dus la Danglar, care nici nu m-a primit măcar. M-am dus la Fernand, care mi-a trimis o sută de franci printr-o slugă. Va să zic că nu l-ai văzut nici pe unul, nici pe celălalt. Nu, dar în schimb m-a văzut doamna de morsăr. Cum asta? Când am ieșit, mi-a căzut o pungă la picioare. În pungă se găseau douăzeci și cinci de ludovici. Am ridicat repede capul și am văzut-o pe Mercedes, trăgând perdelele. Dar domnul de Vilfor?" întreba abatele. El nu mi-a fost prieten. Nici nu-l cunosc măcar. De la el n-aveam nimic de cerut." Dar nu știi ce a devenit și ce amestec a avut în nenorocirea lui Edmond? Nu, Atât știu că, la câteva vreme după arestarea lui Edmond, el s-a însurat cu domnișoara de saint și a părăsit nu mult după aceea Marsilia. Nici vorbă că dacă și lui a mers tot așa de bine cum le-a mers și celorlalți, apoi acum o fi bogat ca Danglar și o fi având trecere ca Fernand. Numai eu, după câte vedeți, am rămas sărac, nenorocit și uitat de Dumnezeu." Te înșel, prietene," spuse abatele. Dumnezeu poate să pară uneori că uită, atunci când dreptatea lui se odihnește. Dar până la urmă vine timpul când el își aduce aminte și iată dovada." Abatele scoase diamantul din buzunar și el întinse lui Caderus, spunându-i. ia prietene." Ia diamantul, ia al tău. Cum? Numai al meu? strigă Caderus. Părinte, nu cumva râdeți de mine? Diamantul trebuia să fie împărțit între prieteni. Dar cum Edmond n-avea decât un singur prieten, împărțirea devine de prisos. Ia diamantul și vindel. l Îți mai spun odată că prețuiește cincizeci de mii de franci. Și dăjduesc că suma asta îți va ajunge ca să te scape de sărăcie. Părinte, spuse Caderus întinzând sfios o mână în timp ce cu cealaltă mână își ștergea sudoarea care îi șiruia pe frunte. Părinte, nu glumiți cu norocul și cu deznădejdea unui om. Eu știu ce e norocul și ce-i deznădejdea și n-am să mă joc niciodată cu simțămintele oamenilor. Ia diamantul, dar în schimb... Caderus, care și atinsese diamantul, își retrase mâna. Abatele zâmbi. În schimb, continuă el, dăm punga aceea de mătase roșie pe care domnul Morel o lăsase pe vatra bătrânului Dantes. Mi-ai spus că o mai ai încă, nu-i așa? Caderus, din ce în ce mai uimit, se îndreptă spre un uriaș de stejar, îl deschise și-i abate abatelui o pungă lunguiață făcută din mătase roșie, roasă de vremuri, împrejurul căreia alunecau două verigi de aramă, care se vedea că odată fusese răpoleite. Abatele lu o punga și puse diamantul în palma lui Caderus. Sunteți cu adevărat omului Dumnezeu, părinte!" strigă Caderus fiindcă nimeni nu știa că Edmond va da diamantul și ați fi putut să-l păstrați. Așa? își spuse abatele încet. Se vede treaba că tu l-ai fi păstrat dacă ai fi fost în locul meu. Abatele se ridică, își luă pălăria și mănușile și spuse. nu e așa că tot ce mi-ai spus e adevărul curat și pot să-i dau toată crezarea? Părinte! strigă ca de rus. Iată în colțul acesta al peretelui un Crist din lemnul sfințit. Pe dulapul de colo iată Biblia nevestei mele. Deschideți Biblia și am să vă jur cu o mână pe ea și cu alta întinsă spre Crist. Am să jur pe mântuirea sufletului meu, pe legea mea de creștin, că v-am spus totul în tocmai cum s-a petrecut și cum îngerul oamenilor îl va șopti lui Dumnezeu în ziua judecății de apoi. Bine," spuse Abatele în credința după tonul lui Caderus că nu fusese mințit. Bine, îți doresc ca banii să-ți alunge nevoile. Adio, mă duc departe de oamenii care își fac unii altora atâtea arele Și Abatele, scăpând a nevoie de însuflețitele mulțumiri ale lui Caderus, ridică el însuși drugul de la ușă, ieși, încălecă, îl salută pentru ultima oară pe Hangiul care nu mai contenea cu mulțumirile, și plecă în aceeași direcție de unde venise Când Caderus se reîntoarse O văzu în spatele lui pe carconta Mai gălbejită și dârdeind mai tare ca oricând E adevărat ce am auzit? Întrebă ea Ce ai auzit? Că ne-a dat numai nouă diamantul? Strigă Caderus aproape nebunit de bucurie Da Chiar așa-i, uite-l Femeia îl privi o clipă Apoi spuse cu glas înăbușit Și dacă e fals?" Caderus păli și se clătină Fals?" șopti el Fals! De ce mi-ar fi dat un diamant fals?" Ca să-ți afle taina fără să-ți plătească, nătărăule!" Caderus rămase o clipă strivit de povara bănuielii acesteia Vom vedea noi dată. strigă el mai apoi Luându-și pălăria și punând-o peste batista roșie care-i acoperea capul Ce ai să faci? La becker e târg Sunt acolo, Giuvaergii, veniți din Paris Mă duc să le arăt diamantul Tu nevastă păzește casa Peste două ceasuri sunt înapoi Și Caderus se repezi afară Pornind în goană pe drumul opus de a celui de-a lungul cărui a plecase necunoscutul 50.000 de mii de franci, Șoptic ar conta rămasă singură. Ăștia sunt bani, dar nu sunt o avere. Capitolul 28. Registrul închisorilor A doua zi după întâmplarea petrecută pe drumul dintre Belgar și Becker, pe care am povestit-o, un bărbat de vreo 32 și doi de ani, Îmbrăcat într-un frac albastru deschis, cu pantalon de nanchin și vestă albă, având totodată și ținuta și accentul englezesc, se înfățișă primarului Marsiliei. Domnule," îi spuse el, sunt reprezentantul firmei Thomson French din Roma. De zece ani lucrăm cu firma Morel, fiul din Marsilia." În legăturile acestea am angajat aproape 100.000 de, de franci și ne cam neliniștește zvonul că firma Morel e aproape ruinată. Am venit special de la Roma ca să vă cer informații asupra acestei firme. Domnule, îi răspuse primarul, știu într-adevăr că de vreo patru sau cinci ani, domnul Morel pare urmărit de ghinion. I s-au unecat una după alta patru sau cinci corăbii. A dat de trei sau de patru ori faliment. Dar, deși îmi datorează și mie vreo douăsprezece de franci, nu se cuvine ca eu să vă dau informații asupra averii sale. Întrebați-mă ce cred ca primar despre domnul Morel și vă voi răspunde că e un om de o cinste desăvârșită și că până acum și-a ținut toate angajamentele cu exactitate." Iată tot ce vă pot spune, domnule." Dacă însă vreți să aflați mai multe, adresați-vă domnului de Bovie, inspector al închisorilor, strada Noaie, numărul 15. După câte știu, el are 200.000 de franci plasați la Casa Morel și dacă într-adevăr e ceva de temut, cum suma asta e mult mai mare decât a mea, pe semne că îl veți găsi mai bine informat decât mine în această privință. Englezul păru să aprecieze în alta delicatețe a primarului. Salută, ieși în stradă și porni la drum cu mersul acela caracteristic fiilor Marei Britanii, îndreptându-se spre adresa indicată. Domnul de bovie se afla în cabinetul său. Zărindu-l, englezul trăsări ca și cum n-ar fi fost prima dată când se găsea în fața aceluia pe care îl vizita. Domnul de bovie însă părea atât de deznădăjduit, încât se vedea bine că mintea era absorbită de un singur gând care îl preocupa în clipa aceea, nedând răgas nici amintirilor și nici imaginației să rătăcească în trecut. Englezul, cu sângele rece specific poporului său, îi puse aproape cu aceleași cuvinte aceeași întrebare pe care i-o pusese și primarului Marsiliei. Domnule, răspunse domnul de bovie. Din nenorocire, temerile dumneavoastră sunt cum nu se poate mai întemeiate. Aveți în față un om deznădăjduit. Am plasat la casa Morel 200.000 de franci. Acești 200.000 de franci sunt zestrea fiicei mele, pe care mă gândisem să o căsătoresc peste vreo două săptămâni. Banii trebuiau să mi se înapoieze 100.000 la 15 luna aceasta, și 100.000 la 15 luna viitoare. Îl înștiințasem pe domnul Morel despre faptul că doream ca banii să-mi fie înapoiați fără amânare și iată că el a venit aici, domnule, abia acum o jumătate de ceas, ca să-mi spună că dacă vasul său, faraonul, nu se reîntoarce până în ziua de 15, o să-i fie cu neputință să-mi plătească. Toate acestea seamănă cum nu se poate mai bine cu o amânare de termen. Spuse englezul Mai bine spuneți că seamănă cu un faliment, domnule Strigă domnul de bovie desperat Englezul se gândi o clipă, apoi spuse Așadar, plata poliției acesteia vă îngrijorează Adică o privesc ca pierdută Iată, vă cumpăr eu Dumneavoastră? Da, eu Fără îndoială însă că vreți să vă dau la preț foarte scăzut nu, la valoarea de două de mii de franci. Firma noastră nu face asemenea afaceri," adăugă englezul râzând. Și cum îmi veți plăti? Cu bani gheață." Englezul scoase din buzunar un teanc de bancnote, cam de două ori cât suma pe care domnul de bovie se temea să nu o piardă. O licărire de bucurie trecu pe fața domnului de bovie. Totuși, el se forță să se stăpânească și spuse: Trebuie să vă previn, domnule, că, după câte se pare, nu veți căpăta nici 6% din suma aceasta. Nu mă privește, răspunse englezul. Asta privește numai firma Thomson French, în numele căreia lucrez. Poate că firma are interes să grăbească ruina vreunei case rivale. Eu atât știu, doar, domnule, Că sunt gata să vă număr suma în schimbul unui transfer pe care va trebui să mi-l faceți Numai că v-aș cere și eu ceva drept comision Sigur, domnule, așa se cuvine, spuse domnul de bovie Comisionul obișnuit este de unu și jumătate Vreți să vă dau doi? Vreți trei? Vreți cinci? Vreți mai mult la urma urmei, spuneți-mi Domnule, râsă englezul și eu sunt la fel ca firma noastră. Nu mă ocup cu asemenea afaceri. Nu. Eu vă cer cu totul altceva. Atunci spuneți-mi, vă ascult. Sunteți inspector al închisorilor? Da, de 14 ani. Aveți toate registrele de intrare și de ieșire? Fără îndoială că le am. La registrele acestea sunt adăugate și notele privitoare la deținuți. Fiecare deținut și are dosarul său. Atunci ascultați, domnule. La Roma am avut ca educator pe un biet abate care a dispărut pe neașteptate. Am aflat mai apoi că a fost închis în castelul Dif și aș dori să aflu câteva amănunte despre moartea lui. Cum se numea? Abatele Faria. Mi-l amintesc cum nu se poate mai bine, spuse domnul de bovie. Era nebun. Așa se spunea. fără îndoială că era nebun. Se poate. Ce fel de nebunie avea? Pretindea că știe locul unde se află o comoară uriașă și oferea sume nebunești stăpânirii dacă i-ar fi dat drumul. Bietul om. Și a murit? Da, domnule, a murit acum vreo cinci sau 6 luni în februarie trecut." Aveți o memorie strașnică, domnule. Vă amintiți atât de bine datele." Îmi amintesc data aceasta pentru că moartea bietului om a fost însoțită de o întâmplare foarte ciudată." Pot să aflu și eu despre ce întâmplare e vorba?" Întrebă englezul cu o curiozitate pe care un bun observator ar fi fost mirat să o găsească pe fața lui calmă. Sigur că da, domnule. Celula abatelui se afla la vreo 15-20 de metri departare de celula unui fost agent bonapartist, unul dintre cei ce lucraseră cel mai mult pentru reîntoarcerea uzurpatorului în 1815. Un om foarte hotărât și foarte primejdios. Zău? Though... Se miră englezul. Da, răspunse domnul de Bovie. Am avut prilejul să-l văd eu însumi pe omul acesta în 1816 sau 1817. Și nu te puteai coborâ în celula lui decât întovărășit de câțiva soldați. Omul m-a impresionat adânc, și nu-i voi uita niciodată chipul. Englezul zâmbi pe neobservate. Spuneați, deci, că între cele două celule, între cele două celule era o distanță de 20 de metri, dar se pare că Edmond Dantes, cum îl chema pe omul acela periculos? Edmond Dantes Da, domnule, se pare că Edmond Dantes își făcuse rost sau își fabricase singur niște unelte, căci s-a găsit un tunel prin care comunicau cei doi deținuți fără îndoială că tunelul fusese făcut ca să le înlesnească evadarea, nu? Exact Dar, din nefericire pentru deținuți, abatele fari a suferit un atac de catalepsie și muri Înțeleg Lucrul acesta a pus capăt pe neașteptate planurilor de evadare Pentru deținutul mort chiar așa a fost, răspunse domnul de bovie Dar pentru cel rămas în viață n-a fost așa din potrivă, Dante s-a găsit un prilej de a-și grăbi fuga El credea fără îndoială că deținuții morți în castelul Dif Erau înmormântați într-un cimitir obișnuit De aceea a adus mortul în camera sa I-a luat locul în sacul unde fusese cusut Și a așteptat momentul înmormântării A folosit un mijloc cutezător și care arată că avea o oarecare îndrăzneală Vorbi englezul V-am spus doar, domnule, că era un om foarte periculos. Din fericire, tot el a scăpat stăpânirea de temerile pe care le avea în privința lui. Cum asta? Nu pricepeți? Nu. Castelul Diff n-are cimitir. Morții sunt aruncați de-a dreptul în mare, după ce li se leagă de picioare oghiulea de treizeci și Ei și? Făcuie englezul ca și cum ar fi fost greu de cap. Ei... Și s-a legat și lui Dante s-o ghiulea de treizeci și la picioare, după care a fost zvârlit în mare. Zău?" se miră englezul. Da, domnule," continuă inspectorul, vă dați seama ce mirat trebuie să fi fost fugarul nostru când s-a simțit prăbușindu-se din vârful stâncilor. Aș fi vrut să-l văd cum arăta atunci. N-ar fi fost lesne. Ce are a face?" spuse domnul de bovie, pe care siguranța că va recapăta cei două de mii de franci, îl înveselise. Ce are a face? Îmi închipui cam cum trebuie să fie arătat." Și izbucni în râs. Și eu mi-l închipui," spuse englezul. Și începu să râdă la rândul său, dar așa cum râde englezii, adică numai din vârful buzelor. Așadar, continuă el, liniștindu-se cel din tâi, Așadar, fugarul s-a necat. Înecat de abinelea. Iar guvernatorul castelului a scăpat și de un deținut furios și de unul nebun. Chiar așa. Dar s-a întocmit vreun act cu prilejul acesta? Întrebă englezul. Da, da, un act de deces. Înțelegeți, rudele lui Dantez, dacă are rude, puteau să aibă interes să știe sigur dacă e mort sau viu. În felul acesta, rudele pot fi liniștite acum dacă au ceva de moștenit de pe urma lui. E mort de-a de Nici vorbă că da. Și li se poate elibera certificatul când vor vrea. Foarte bine, spuse englezul. Dar să ne întoarcem la registre. Adevărat, povestea asta ne-a depărtat de ele. Iertați-mă. Pentru ce să vă iert? Pentru poveste? N-aș avea de ce? Mi s-a părut interesantă. Și chiar este. Va să zic că doriți să vedeți tot ce e în legătură cu bietul abate care, în ceea ce îl privește, era blândețea în persoană. Mi-ar face plăcere. Poftiți în cabinetul meu și am să vă arăt. Trecura amândoi în cabinetul domnului de bovie. Acolo, totul se găsea în cea mai perfectă ordine. Fiecare registru se afla la numărul său, fiecare dosar la locul știut. Inspectorul îl pofti pe englez să ia loc în fotoliu și puse dinainte registrul și dosarul castelului DIF, lăsându-l să-l răsfoiască în voie, în timp ce el, așezat într-un colț, își citea ziarul. Englezul găsilesne dosarul abate lui Faria. Dar se părea că povestea pe care i-o spusese domnul de bovie îl interesase cât se poate de mult Căci, după ce citi primele acte, continuă să răsfoiască până ce ajunse la teancul de hârtie în legătură cu Edmond Dantes Acolo găsi toate lucrurile orânduite la locul lor Denunțul, interogatoriul, cererea lui Morel, nota domnului de Vilfor El împături binișor denunțul, îl puse în buzunar Citii interogatoriul și văzu că numele lui Noartie nu fusese pomenit. Citii în grabă cererea din 10 aprilie 1815 prin care Morel, după sfatul substitutului, exagerase într-o pornire cum nu se poate mai bună, dat fiind că pe atunci Napoleon mai domnea încă, serviciile aduse de Dante cauze imperiale, servicii pe care certificarea lui Vilfor le făceau de netăgăduit.